Benvinguts aquest programa especial de Nadal de que ve després. Com que avui farem dues hores de programa, hem pensat, hem pensat nosaltres, sé eh, que som molt llest, anomenar la primera hora El que ve abans, eh, que originals, i a la segona, El que ve després. Us sembla bé? Bueno, no sé per què ho pregunto, perquè tant si us agrada com si no ho farem així, eh. Per ajudar-me a fer El que ve abans i El que ve després, tinc a la resta de l'equip format per Ana i Renter. UEEE! Ferran Pallas. UEEE! I el nostre tècnic Raúl Heredia. UEEE! Quina rebuda més maca! Sí, eh? et sents com, com molt guai quan la gent fa ué i ué amb el teu nom. És més possible, és ué". Sí, ué. bueno, jo és que ho faig més tendre, més maco. I, i això ho podríem fer la resta de programes. Es farà que es pugui. Ferran, per cert, Ferran, Anaïs, esteu nerviosos o què? Mm, nerviosos per què? Perquè ens esperen dues hores tancats en aquest estudi, intentant fer riure la gent. Ui, ui moment, però ja que et dius això de les dues hores. Eh... Es pot saber com collons penses eh, omplir els 120, 120 minuts de programa? Poses nerviosos. Això no? és el sí, que m'estava sí, sí. preguntant jo també, com penses omplir els 120 minuts de, no, de programa? Veus, és que els posem molt nerviosos, un moment. Mira que us explico, farem una barreja entre el millor de sempre com l'informatiu, el treball de camp, entrevista, el top 10, la secció variable... Vaja, allò de sempre. Sí, és que tot és bo, eh? Doncs fent una barreja entre el de sempre i noves seccions. Ui, ui, noves seccions com quina? Doncs si mires el teu guió ho veràs, eh, Ferran? Tenim el què collons és el Nadal, el debat i les campanades del que després. Oh, seré com la vena Esteban. Però perquè no m'has avisat, home, podria haver-me operat com ella, una miqueta al nas, i si m'ho retocat, implantar-me cabell... Ferran, això és la ràdio, ningú veurà si t'has operat o no, això... o si tens més cabell. deixa això és el de menys. El que importa és seguir els passos de la meva mestra, la gran Belén Esteban. I per últim, sí, en fi, ah. per últim també donarem el nom del guanyador del concurs del que ah. ve després. Ui, pues ja, ja sabem que haurà guanyat un dinar per dues persones al millor restaurant de Badalona? Fins al final, no ho sabreu. Com veieu, donant els propers 120 minuts parlarem del Nadal, però a la nostra manera, amb humor. I ja que he dit això de l'humor, sabeu que segons uns estudis de la Universitat Científica de Uzbekistan, riure amb el que ve després va bé per combatre la impotència sexual, per aprimar-se, per desfer-se de l'acné i per no contagiar-se de la gripa? Collons. Sí, eh? Bueno, va, no. Estic mentint. Per combatre l'acné no, eh? Però la resta és verídic. I si no ho és... Què més dona. El que si sí us diem és que si ens escolteu passareu una bona estona i almenys sí que oblidareu els vostres problemes. I si tampoc us serveix per oblidar les, les penes, almenys ens servirà per a nosaltres per conèixer gent. Cert, perquè és que avui tenim molts convidats. Anem a veure qui són. Per exemple, tu, com et dius? Gemma Bascón, si sóc noia que va venir la setmana passada. La, la setmana passada diu: doncs no. no sé, jo no et recordo. Segur que vas venir a aquest programa, no seria el nit d'Erasmus. No, no, però va ser en aquest programa. Bueno, doncs, encantada de rap, coneixe't. Igualment. En fi, i aquest maromo que t'acompanya, qui és? El meu nòvio, Sebastián Escobar. I sap parlar o tot el que ell vulgui dir, ho diràs tu? No, no, sí, sap parlar. A veure, deixa que digui hola. Va, diu hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Bé, tens raó, sap parlar. El seu problema és un altre. Però encara tenim més convidats, eh? No us penseu. Tenim una altra noieta que es diu... Paula. Pa però Paula, què més? Paula Josep. Ah, encantat, Paula Josep. T'agraden els homes amb poc pel? Amb poc pel, el cos. Merda. Jo és que el cos en tinc molts. Llàstima, tu t'ho perds, eh? Una autèntica pena. I per últim tenim un noi molt guapo, eh? Com et dius, noi guapo? Ferran xular. <t 'ha> però també em podeu dir pollo. Pollo? Així millor, no confonguin amb mi. Ferran Pollo. Ferran Sola Sagí. Pollo, dius? Uh, tu no ets el net d'aquell cantant... Com es deia? D'en Xupi. El mateix. Oh, seré una gran fan del teu avi. Gràcies, gràcies. <ríe> bueno, i després de presentar tothom, em presento jo. Bueno, moment. Vols presenti jo? És que presentar-se'm el mateix sempre és una miqueta trist. No? Trist? No, per mi no ho és, però bueno, ja, ja estic acostumada, no ho sé, però va, presenten que fa il·lusió, Ferran. Doncs va, senyores i senyors, ladies and gentlemen, amb tots vostès la inigualable, la inimitable, la boca solta, tonta i estirada, Natàlia Carranza. <coughs> el proper dia que et degi de presentar Pillaràs a saco, ja ho Poh, novedat. En fi, comencem d'una vegada amb l'informatiu del que ve després. Espera, espera, que primer una pausa, una pausa publicitària. Ah, vinga. Hola, es que, chiquillo. No, ¿Es que te la música o no? No, déjala. Es que ha venido Carmen Sevilla solo para hacer la presentación de su producto. Como ya estamos en Navidades, pues yo quiero presentar mi nueva colonia. No vaya a ser que la petarda de lana rosa fuera la única presentadora que va a tener su colonia propia, ¿eh? Pues como yo ya soy una presentadora de éxito con mi querido cine de barrio, pues con las grandes películas de nuestro cine español más querido, pues me he decidido a sacar el, re el mejor regalo que puede hacer este año. Se llama Ovejita Eo de Toalete la colonia más versátil de mercado. Tanto se la puede echar a tu vejita como a la vaca de tu esposa. Bienvenido a lo informativo del Cabedas Press. un elefant tailandès fa massatges als turistes. Segons un article del diari sensacionalista anglès The Sun, un elefant d'un pes aproximat de 3 tones és una de les principals atraccions turístiques del parc temàtic tailandès Chiang Mai. L'animal és capaç de fer massatges amb les seves potes davanteres i també amb la trompa. De moment, només el seu entrenador s'atrevita a posar-se sota, però qualsevol persona que ho desitja pot gaudir d'aquest relaxant massatge. A mi m'encantaria que l'elefant em fes un massatget, eh? Ja estic acostumada a del meu nòvio, que també és una mica animal. I com va de trompa? Doncs la mida no importa, nena. Hosti, doncs llavors és que la té petita. Txan, txan! Una ministra lamana aconsella la castració a Tiger Woods. Manuela Sueschik, ministra d'Assumptes Socials de la X regió Meklum-Homeranina... Va recomanar a ah, Tiger Woods la castració com a mètode per tal d'evitar els seus problemes conjugals. El passat divendres, després de que el golfista nord-americà anunciés la seva retirada per les revelacions sobre les seves aventures amoroses. La ministra va fer aquestes declaracions després de veure un reportatge on un colombià es castrava a si mateix amb una navalla. Però quin fàstic! M'estàs dient que es veia com es podaven les pilotes? M'ho dient? M'ho dient? Eh? Eh? Eh? eh? Centenars san, san. de pallassos caminen fins a la basílica de Santa Guadalupe, a Mèxic. Espera un segon, que el treure'm m'ha quedat una mica en macarrons del dinar. Ai, sí, fes-te una, una mica així, sí, així. Sí. <coughs> Val, ja està. Centenars de pallassos, amb els seus enormes nassos vermells, les seves cares pintades i els seus cabells i vestits colorits, van caminar molts quilòmetres recorrent alguns dels carrers de la ciutat de Mèxic per celebrar la peregrinació anual de la a la basílica de la Merge de Guadalupe la patrona del país. Des de fa 18 anys fan aquesta patejada per dal dagrair dia la Verge els favors que els ha aconseguit en guany. A més, també demanem, eh, demanen, treball i salut per l'any següent. Perquè nosaltres treball i salut, salut ja en tenim. Doncs la veritat, a mi em faria por, és com si a Catalunya tots els Ronalds McDonalds anessin plegats un cop a l'any a Montserrat per demanar-li a la Muraneta treball i salut. En aquest cas, suposo que seria treball per a ells, digne, si pot ser, i salut pels que hi van a menjar. Xam, no? xam! Les persones que tenen cara de nen viuen molts més anys. La gent que té una fisonomia infantil, el que comúment es coneix com a tenir cara de nen viuen bastants més anys que aquelles persones que aparenten tenir més edat de la que tenen. Això és el que es esprén arran d'un estudi realitzat per un equip de científics danesos. A través d'aquest estudi es percep que l'apaariència pot determinar la longevitat d'una persona. Doncs no sé què vols dir que... no sé què vols que et digui, eh? ja poden viure molt, però segur que follen molt menys. Imagina't, a una de 26 sortint amunt que tingui pinta de tenir-ne 20. Segur que li deu, li deu fer cosa a tocar-lo, no fos que, que li diguessin ASSALTACUNES! I ara, la notícia del Naval. Rajoy i Esperanza Aguirre van haver d'estar junts a un sopar de Nadal. Així és, el president del PP, Mariano Rajoy, i la presidenta de la Comunitat i del, i del PP de Madrid, Esperanza Aguirre van coincidir dimecres, dia 16, al tradicional sopar de Nadal, que organitza la formació madrilenya per felicitar les festes, els militants i simpatitzants. És que aquí hi han dos dos col·laboradors que s'estan fent manetes i m'estan posant molt nerviosos. Continuen, sisplau. Vale, us podeu imaginar com hauria ser el sopar si estaven junts a la mateixa taula, oi? Tens, molt tens. Sí, és que per tots he sabut que és que no suporta Mariano perquè el considera l'obstacle per poder-se fer amb el control absolut del partit i intentar presentar-se a les eleccions nacionals, no municipals. No, no pas. no pas. Però, clar, com és el jefe, s'ha de mossegar la llengua, sopar amb ell i, entre plat i plat, fer-li la pilota. Però la situació de Rajoy també Tampoc és fàcil, eh? Perquè veu com en determinats moments la presidenta de la Comunitat de Madrid es torna una veritable amenaça al seu poder. Però com no li queda més remei, ha de riure-li les bromes fatxes. Però no són els únics que han de fer-se els falsos davant de tothom fent veure que es porten bé. Aviam, qui no ha tingut un dinar un sopar de Nadal amb gent a la que no podia ni veure? Sempre hi ha la sogra, la sogra Borde, el cunyat imbècil, el tiet que va de graciós, els cosins petits tocacollons i com no, el jefe... Un clàssic del soplats d'empresa. Podríem dir que sopar entre enemics és una tradició nadalenca. I si no, espereu a comprovar-ho al treball de camp de l'Anaís. Just després d'aquesta pausa musical, a la que escoltareu el Feliz Navidad de José Felicano que no Pelicano. Felicitats, prósper any i felicitat. Felicitats naivitat y como no, hemos de ir a los diners familiares y nos hemos de encontrar aquel cosillo pesado aquella tieta Subona y aquel sogra malhumorado no nos engañemos, todos en tiene uno eh, ¿Vosotros hacéis eso de comer en familia los días de Navidad? Sí, claro. yo sí ¿Y sí, sí. ahí siempre? Sí, sí. ¿Hay aquel típico familiar que no te apetece ver? ¿Lo tenéis? No, yo en mi caso no En el mío tampoco no ¿Os creéis en toda la familia? Nos creemos sí. todos, además somos de fuera y tenemos ganas de ver a todos sí no, no, a mí no me pasa eso. No, no, pues qué suerte, qué suerte. Sí, la verdad que sí. Gracias. No, no. ¿Tú celebras las, las navidades ahí en familia con las comidas familiares y todo eso? Sí, sí. Es. Y siempre hay el típico familiar que no tienes muchas ganas de ver. No, porque somos muy pocos los familiares que nos juntamos. Como sois pocos no hay nadie que no te apetece ver. Te apetece ver a todo el mundo. Sí, sí. Entonces qué buenas navidades. Sí, encima como no soy de aquí, de Barcelona, llevo tiempo fuera. Apetece. Apetece, apetece. Muchas gracias. ¿Vosotros las febrinas familias por Nadal? El 25. ¿Nomás el 25? ¿El San Esteve el día 25? El día de Reis. San Esteve también, pero el día de Reis... El 5 per sopar. Vale, i tu? Jo sí, el 25-26, el 31, bueno, cap d'any i... Tots, sí, sí, tots. Vinga, i el dia 1 també fas un dinar perquè... No, no, no el dia 1 està buf, buf, prohibit. Està bueno, buf. si es fa, nosaltres no hi anem, home. No? I dic, hi ha algú de la família que no vulgueu veure, del pla, No quin pal haig de veure aquesta persona? Normalment hi hagi els meus cosins, que tenen més o menys mateixa edat, ja m'està bé. Ja, però hi ha algú que és del pal que et dona la tabarra? No. No? Tampoc. No. Doncs vale, quina sort. Gràcies. No. Per no sé que vale, vale. Eh, tu dines amb família els dies de Nadal? Sí. Què fas? Nadal, Sant Esteve, Nochebuena, tot? Sí, a, a l'1 també. A l'1 també? Vale. Sí. Eh, I dines amb família i llavors hi ha algun familiar que no, no et caigui bé? No. Tot bé. Hi ha bon roti, sí. No hi ha sí. cap que diguis, quin pal veure aquest home. No, no, perquè hi ha bon roti, sí, també. Gràcies. Sí. Sí. Vale. Vale, Gràcies. Cara de que sí, de que hi ha algú que no vulguis veure. Sí. Qui és, qui és? Explica per què no ho vols veure. A veure, és la, la típica, la, quan s'ajunten les dues famílies, la del papa i mama, papa i mama sempre està la part que és teva, directa i la que no ho és. Uh -huh. I la que no ho és és la que dius, ai quina gràcia. Ja, yeah, allò que has de posar bona cara perquè és Nadal, no? Sí, sí. I sí. aquest problema no ho el perquè els meus estan separats. Llavors, <laughs> doncs gràcies. Sí? Adéu. Bon, ràdio què? Tiana. Ah. El que després es diu el programa. Ah. El coneixes no, no, no suposo, gens. ningú coneix. Però si poses a internet el que després et sortirà. Ah, molt bé. Tu fas això dels diners familiars, no? I típic. sí. I a més, per malalt, ara em vénen un muntó. Sí, I sí, era. sí. I sempre hi ha el típic familiar que no vols veure? O no és el cas? Uh, no, no és el cas. El, ve de gust veure tothom? Sí. No tens allò que... Ai, que plasta aquest home... No, que no, gens, gens. Aquest any sí, perquè... Um... Justament els meus oncles s'han separat i la meva tia, eh, que diguéssim era la dona del meu oncle de sang, doncs sí que era potser una miqueta el personatge aquest que tu introdueixes, però eh, com que ja no hi és, doncs aquest A any no, no hi haurà Té ningú. Ah, puta mare, això sí, sí. no? Llavors, doncs gràcies. Vale. No sé que tens aquell familiar que no, no? Tots els vols veure? Sí, en general sí. A mi com es, com es veu un poc, doncs... Pues... Ja, però si ets haguessis de veure més, que Ja hi hauria un conflicte, no? Suposo que com... El rocece el cariño, però també acabaríem més picats, però bueno. Gent concreta, gent concreta, el 10 o no, no, no, com això, com per ara no. Bé, ja et dic, quan ens veiem poc, doncs... Però ara per Nadal no us veieu el 24, el 25, el 26, al 31, el bueno, 1, el 6. però com has d'anar a la casa d'uns, a casa d'uns altres, doncs pues també no et trobes amb tots. Gràcies, sí, de res. Ara que ve Nadal, és allò típic, vas a dinar amb la família, i el que macos són la família, però sempre hi ha els que no suportes. Ja ha, en el teu cas, gent que no suportis de la família? Mm, no. És no, és que no. no et ple de tothom? Sí, és que sí. Perquè... I tu? Sí, de la meva família també, sí, sí. No tinc normalesa família, no per No, no, no. la camio per la meva, eh? Gràcies. Hi ha algú de la família que no tinguis ganes de veure aquest Nadal? Sí. Doncs pues a, a la meva família, directament. Ens han tots? Sí, a tots, perquè els veig sempre i m'atabalen, o sigui que justament per Nadal que ens reunim tots encara és pitjor. És, que o sigui, a més... és com el boom, és com dir ja, els has d'aguantar durant tot l'any i per Nadal a de més? Encara més. Vuit hores seguides. Ostres, vuit hores. Sí sí, sí, sí. Celebres 24, 25, 26, tot? Sí, tot, tot, tot. Cagatió, a més cagatió amb els meus pares, amb els meus sogres, anem sumant. Sí, sí, els reis, tot, tot, el procés. I has de fer el burro amb els nens perquè si no no fa gràcia i et pressionen i és com... És teràpia de xoc. Doncs em sap greu, eh, que et sigui lleu. Gràcies. De res. Bueno, haurem aquí perquè he arribat ara a un dinar familiar amb el meu tiet. com de monos són nens, eh? Llàstima que no pugui tenir a nens al programa i m'hagi de conformar amb vosaltres. Ai. Escolta, Txeta, Va ser tu la que ens vas proposar de fer el programa, eh? Sí, és cert, però ho vaig fer perquè no vaig trobar cap nen que volgués fer-ho i sabia que, com a mínim, vosaltres em diríeu que sí a totes les meves exigències. Perdonen, perdonen, uh, no se demasiado bien, però parece que no tienen demasiado buen rollo, ¿verdad? Exacte, però i aquest home tan encrenxinat i engominat, qui és? Aquest senyor és el nostre entrevistat d'avui, es diu Borja, a veure si us dic bé, senyor Borja, sí. de Buruaga, és de Madrid sí. i milita al Partit Popular. Ha. Va ser el sopar de Nadal que el partit celebra tradicionalment per, aquests, per, per aquestes dates i ens explicarà tot el que va passar, que pel que sembla és molt. Benvingut, senyor Borja de Buruaga. Senyor Buruaga, benvingut al nostre programa. Ah, ja m'he toca a mi. Sí, comencem, com, com hem anunciat, vostè va ser al sopar de Nadal del PP, oi? Um, no. No? Però si ens va dir que sí. Què me dices, señorita? Es que no entiendo qué está hablando. Uh, por favor, hableme una llengua de verdad i no en su di dialecto. No es un dialecto, no és català. català. Bueno, tampoco no habrá tanta diferencia, digo yo. Bueno, lo que decías, estuvo en la cena de Navidad del PP, ¿verdad? Ah, sí, claro, ya ja os lo dije. Cenó cerca de Rajoy o Aguirre? Eh, uh, sí. De hecho, tenían que sentarse en mi mesa, pero antes de que vinieran cambiamos los cartelitos de sus nombres por los de Juan Tamariz y el maricón de los morancos. Ahí estaban los dos. ¿Anda? Que se tenían que sentar en la mesa de al lado y los pusimos en la nuestra. ¿Y eso por qué? ¿No preferían sentarse en la mesa de sus líderes? Uy, para nada. Tanto ajetreo de las cámaras y los micros. ¡Uuuh! Aunque, a ver, la verdad... Eh, yo había preferido sentarme a la mesa de la Patak y la Paz Vega, que estaban ahí, pero es que no llegué a tiempo. Oh, no sabía que la Elsa Patak y Paz Vega fueron a la cena. Uy, sí, no se pierden ni una las mariconas. Digo, eh, ellas, son muy del PP. Uf, no lo habría dicho nunca. Nunca, nunca sabes quién puede darte su apoyo y quién no. ¿Quién había dicho que estas dos actrices estarían con nosotros y no haciendo el panoli con el cejas? También es cierto, ¿Eh? sí, sí. Ah. Disculpe, una pregunta. Um, ¿Usted que lo vio? ¿Cómo era la relación entre Mariano y Esperanza? No, no, un momento don mariano y doña esperanza bueno ellos qué tal sí. se llevaban se sentaron juntos y hablaron pues la verdad es que sí estaban en la misma mesa uno al lado del otro y hablando todo el rato incluso senta se hablaban a la oreja ellos dos a la ¿Cómo, orejita como pues en la oreja se decían secretitos Uy, yo no sé si eran secretitos o si eran cosas importantes pero que don mariano tuviera su mano la derecha por supuesto encima de la pierna de doña esperanza yo sí lo vi y, y me me me, me, ver, es que me estoy poniendo nervioso. Sí, dame, ¿cómo? La, la ¿A Mariano, a la Espe, flipa la yaya. Sí. Sí. Eh, eh, fue muy muy muy fuerte. Pues sí me deja de piedra, eh, la verdad. Sí. si Es que me la... está dando un cólico solo Ay, pensar. Respire. Ay. Respire. ¿Vios si se fueron y contes, tío, sí. si se fueron juntos después de la cena? Uy, eso ya no lo sé. Estuve hablando con Paz Vega toda la noche y claro se me fue la Y no vio nada de nada. No, Dios. nena, no, nada de Joder. nada, no bueno, nada. Aunque esto con Paco con Paco no me pasaba, ¿eh? Porque si había algún algún cotilleo, alguna cosa que tenía que saber, él me lo decía pro, todo. Claro, claro que Paco. Paco Pop. Mujer, ya lo sabe Paco, de Paco de Francisco. Paco. Me, me está diciendo que con los cotilleos se los contaba Francisco Franco se refiere a no, él. No, no, no, qué, qué va, qué habla. Ay, era Paco Lobatón, el de quién sabe de dónde, ¿eh? Uà, uh, de petita jo, jo jugava molt a aquest joc, que miti? Què dius? Allò era el quién es quién, idiota. Ah. Senyor buruaga, no sabia ah. que Paco Lobatón estuviera el dia... De la prensa rosa. No me lo imagino leyendo en lecturas, por ejemplo. Uy, sí, sí, sí, sí, sí. Aunque él es más del que me dices, el cuore. Ya sabe, eso dado el... ¡Oy, yo oy, oy! ¡Qué culito! Ah, eso, eh, todo eso. ¿Y, todo ¿y eso. cómo es que no hizo carrera por este mundo? Pues lo intentó, pero como no grita ni se pone nervioso, pues no lo cogieron para el tómbola. Y se tuvo que conformar para buscar a gente perdida. Oh. Ah, anda. No. Señor sí, Borja sí, sí. Daburuaga, ya para finalizar... ¿Qué le pide usted a los Reyes Magos? A ver, uh, y, al, ¿y al Año Nuevo? Año Nuevo, yo es que solo a Reyes, yo soy más tradicional. Ah, pues solo Reyes, sí. ¿qué le pide a Reyes? Pues no, que al, al Año Nuevo, como ya siempre lo mismo de gimnasio, pues sí. ya va. Ah, no. ya vas. Sí, yo le pongo eh, reenviar, reenviar. Ah. Desde la Blackberry, yeah. Pues entonces, ah. yo solo le pido a los Reyes Magos una cosita que he puesto ya la carta. Uh, ¿nos está diciendo que usted aún escribe la carta a los Reyes? Por supuesto, si no, como quieres que sepan yo ellos lo que yo quiero. Claro, claro. Pues, tengo ya decidido una cosa que me hace mucha, mucha, mucha, mucha, mucha ilusión. ¿Y qué es? Unos trajes como los de Paco Camps. Uy, pues me parece sí. que no será el único en su partido que coincidirá con usted, ¿eh? eh una pregunta antes de irse. Sí. Ah, ah voy a improvisar, ¿eh? ¿Usted, usted es gay? Yo, yo no, no, no, no, no, no, no, no, por Dios, soy del PP. <ríe> sí, pero es que tiene así como... <ríe> ¡Que le da un cólico! ¡No! Es, es que, ah, oh, dices, oh, maricón, yo. <ríe> Vete a tomar. ¡Ay! ¡Oh! oh. <ríe> bueno, en fin, ya ja está, ya ja está. ¿Ya ja está bien? Respire. Sí, sí, nada, Oso. nada. Es que entre esto y lo de Mariano, oh. Bueno, no en fin, más. nada, nada. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa y ¡Feliz Navidad! ¡Vaya usted con Dios! Quin mal roto m'ha fet sempre això de ¡Vaya usted con Dios! La veritat no, és que sí, eh. Sembla que has de ser xingat moris. Però bueno, abans d'anar-nos amb Dios i seguir amb el programa, us deixem amb el patrocinador del karaoke. ¿Está cansat de la música actual? ¿No t'agrada ni tan sols la que posem el que ve después? A Disco Castilla tenemos el disco que está buscando Músicas de ascensor. 85 bonitas baladas que te amenizarán la bajada sin escozor. ¿Cómo que sin escozor? Está claro. Si vas a Perles Escales, el fregamiento de las camas es potes cocer el genital. En cambio, esto no pasa si vas sin ascensor. ¿Te interesaría poner música de ascensor en el ascensor de casa? ¿No tener ascensor en casa, pero te gustaría recrear el ambiente en tu comedor o en la cocina? ¿Puede que incluso en el cuarto de baño para ayudarte a aligerar otro tipo de descensos? ¡Ay, qué infastín! Tranquil·la, música de defensor solo encontrarás en Dicos Castilla, donde comprar música no quedar quedarte sin dinero en tu cartilla. Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen, danses al racó, Ara que els carrers estan de festa. Avui cal el fred d'utens records. Vinga. Ara, Ara que ja s'obren les paraules. Que bonit. Ara que el vent fa tan fort. ah. Oh, oh, oh, oh, oh. We can't love for fall En Ni tan sols parlar parla. ah, ah, ah, ah. Per saber Que estàs al meu costat Al costat El dia has nada Al meu cor Quan somrius Content de veure Quan la nit es fa M'és, més freda Quan t'abraces Al meu cor i la llum I de... de colors de... l'il·luminen nit i vida. Les encens amb el somriure de... quan em parles amb el cor. És el buit que deixes quan, quan t'aixeques. És el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú. Són sí, petits detalls de tal que em queden. Com, ah. com, com queda al que cel un cabellat. Ui, escolta, això és algo. Has de mai més tornaries el ah, temps ah, oh, per si he anat passant. I ja dir que avui estaries esperant que ens trobéssim junts al teu costat. Vinga, estribillo, estribillo. És Nadal, el teu cor, quan somriu content de veure'l, quan la nit es fa més neta, quan m'abraço al teu cos. I les llums, les colors, m'illuminen nit i dia, les encenen el teu somriure, quan en parlo amb el cor. descircuitán lo que viene luego patrocinado por Jamón de Pozuelo. Què és? Què és? És el que ve després. Hòstia, eh? T'ha quedat Hola. bé. Continuem, sí, el que ve abans. U... Si us acabeu d'incorporar o encara no us havíeu adonat, estem fent un programa especial de dues hores dedicat al Nadal. Oh, Però una cosa, no. te'n na... parlar de Nadal... moment, te'n parlar de Nadal... Mira, mira, 4, que What's és, this? és el que ve després. Vinga, faran, Madre, madre, allà. madre, quin parell de boja. Però un moment, no estem, estem parlant molt de Nadal, però no sabem què és el Nadal. Potser... Què collons és el Nadal? També podria ser que collons. Joder, sí. Ferran, mira aquest ets tonto, eh? Nadal és el tenista mallorquí tetracampió de Roland Garros, campió del Wimbledon, en 2008, campió de l'Open d'Austràlia al 2009 i medalla d'or als Jocs Olímpics de Bekín. I la música va molt forta. Mira, xaval, tu sí que ets imbècil. No parlem del Rafa Nadal, parlem del Nadal, Navidad, Christmas, Jingle Bell, Jingle sí. Bell, Jingle all the way, que les... són coses. Sí, veiem la incultura que hi ha per aquí, potser sí que tens raó, Ferran, i hem d'explicar què és el Nadal. A veure... <sut> La Viquipèdia diu que Nadal és la festivitat cristiana que comprèn els temps entre l'Advent i l'Epifania juntament amb la Pasqua, la festa cristiana més important en ella. Eh, eh, eh, això és un toscó d'explicació, eh? Així segur que avoreix la gent i la gent Tiana està dormida ja. O sigui, eh, convidats, us estàs avorrint? Sí! Però si m'ho dit tot, què expliqui que és el Nadal? Llavors va anar a una manera així més, més animada, més dinàmica... Vale, vale, més, ho, faré, més... ho faré a l'estil de la Friquipèdia. Vinga, va. Vinga, segons recull aquesta, Peter Griffin diu que el Nadal és l'època de l'any en què el fantasma de Jesús s'aixeca de la seva tomba per donar-se un festin amb la carne dels vius. Per això que cantem Nadales. Per a la que s'adormi. lògica, eh? Sí, en aquesta sí, sí. època, doncs, els cristians celebren el suposat, naixement del seu suposat Déu. Encara que es que és una època inventada per les grans botigues, com Toi Saras, per enganyar els perdillos i treure'ls-hi tota la pasta. Me cago en el puto Toi En teoria dura des del 24 de desembre fins al 6 de gener, però sembla ser que les corporacions com el Corte Inglés sostenen afirmar que comencen l'1 de novembre. Això vol dir que existeix una disputa sobre el naixement de Jesús? D'aquesta època podem diferenciar quatre parts. La primera... La compra compulsiva de l'1 de novembre al 24 de desembre. No noteu el consumisme? Jo no. Ah. Merda. He de marxa que de fer moltes compres, eh, Nadal? La segona part, sopar d'empresa. Una fatídica nit d'entre el 15 i el 23 de desembre. Té l'avantatge que es pot exterioritzar la teva faceta de toca collons sense que ningú després et digui, de... et digui gens. El jefe és un cabron. El jefe és un cabron. Tercer moment diferenciat, diat dels sants innocents. Exclusivament el 28 de desembre. És el dia que venís a la meva cosina, tu, quina, quina no s'ha anat. Aquest dia és el que pots presentar-te a l'oficina lluint els punys de Hulk, que t'han regalat els teus fills, o els nobots, o la cosina, i que han ignorat de dir... Mira, quina alegria m'ha sortit a les mans. Alegria no. Alegria, alegria no, no. al·lèrgia. M'ha a, a les mans. Això, i darrer moment del Nadal. Que aguanteix, eh? Ja no... És igual. Ja ho explicaràs després. Sí, de... i darrer moment del Nadal, com deia. La comilona compulsiva del 24 de desembre, al 7 de gener. Això serveix com a excusa per a fer promeses de dieta que no tens intenció de complir, però que t'ajuden a sentir-te millor amb els teus mitjolins que acabes d'adquirir. Fals les promeses? Què va, a partir del gener m'apunto a un gimnàs! Dintre del Nadal hi ha certes tradicions, com la que tenen els nens i nenes d'escriure cartes amb els regals que volen el Pare Noel, o els rismats, o a tots dos si són uns mimats. El moment de redactar la carta és un dels més emocionants pels petits i contrasta molt amb el moment d'apertura dels regals que acostuma a ser una decepció total, perquè resulta que no ha arribat res del que volies. Així alguns nens escriuen una segona carta per queixar-se. Aquí en tenim un exemple. Estimats sota claus, o reis Max o tots dos, o quatre, depèn de com ho miris. Vull aclarir certes coses. Em vaig matar estudiant tot l'any. No va haver ningú millor que jo amb els seus papes, ni amb els seus germans, ni amb els seus amics, ni amb els veïns. Feien càrrecs sense cobrar i ajudava els avis a creuar el carrer. Així què ous els teus Santa Claus per deixar sota l'arbolito una puta baldufa, una merda de trompeta i un maleït parell de mitjons. Em porto com un imbècil tot aquest any i em portes aquesta merda? I no conforma amb això a l'imbècil de fill, del fill de la veïna, que és idiota i sense educació, li vas portar tot el que va demanar. No deixis de venir l'enca bé ve perquè rebentaré a pedrades els teus sarnosos servos o camells o a tots dos. Així dones de fotre caminant al peu com jo, cabró. Atentament, nano. Una altra tradició nadalenca és anar a la missa del gall, que se celebra a la mitja nit del Nadal. Així es rep el dia de Nadal com la commemoració del naixement de Jesús. Nosaltres, amb la intenció d'apropar-vos als costums nadalencs, hem intentat colar-nos a una missa del gall, però tot el que hem aconseguit és entrar a la missa del gall. Veiem-ho. Hermanos, estamos aquí reunidos para celebrar la missa del gay. Poneu-vos en pie. Sentados. poneu -se en pie. El Señor está con vosotros y con mi espíritu. Vibrón. Vibrón? No, Vibron. Ah! Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto y ahí hacía mucho calor. Aún así el mozo permaneció 40 días, durante los cuales fue fue tentado por Satanás, que es muy malote. Pero entonces tomaron preso a Juan, que era un amigo de Jesús, y el Señor se fue a la provincia de Galilé y empezó a proclamar por el reino de Dios había llegado. La palabra de Dios. Amén. Amén. Muy bien, maricón. Y en fin, eso es lo que es básicamente al Nadal, una época mágica, preciosa, plena de amor i felicitat. Una puta merda, vaja. Que va, que va, que és molt maco un Nadal. Estàs amb la família un munton de dies, menges sense parar, com comences a engreixar-te mentre escoltes els acudits dolents del sogre i del tiet i de tots, i de l'Anaís, també si bé. I, I els comentaris bords des de la sogra com Així estudies màrqueting? Però això té algun futur? Ah. Preciós, Ferran, preciós. Però tu un cara que tens sogre, jo ni això. Ojalà pogués tenir-ne una, perquè això voldria dir que tinc un home fort, i iber iberonil, per mi sola. Per cert, si ets un home guapo, alt, catxes, i no tens ningú amb qui passa Nadal, truca'm. Potser així aquestes dates poden ser una mica més entretingudes, diguem-ne. Ah, se, se m'oblidava una cosa. El què, el que. Sí, Hi ha una altra tradició de Nadal que no hem esmentat. Quina? Menjar neules i torrons? No, home, cantar Nadales. Uf, quina merda, tia. Quina ràbia em fan les lletres a les Nadales. No, no tinc res. Doncs no tothom pensa el mateix i si no escolta el top ten. Welcome to the Top Ten Countdown. Comencem amb aquest top ten que, que come hem dit va de nadales. Les nadales que més us agraden, i que així ho heu dit a través del nostre blog, així que... No està gens malament la decena posició, eh? Per què? Doncs perquè hi ha una mítica a Nadal cantada per un grup de la meva infància mític. Rin Ring interpretada per Parxís. Però veieu o no com de merdoses a la letra? Hacia Belén va una burra rin-rin. Quina rin. merda és el rin-rin aquest? No sé, però el rin-rin ja és part del folclore. Ai, el folclore fa fàstic, com el Nadal. Ai, quina crispació. Ui, ui, ui, abans que arribi la sang al riu. Number nine! Novena posició on trobem una versió d'una Nadal feta per, un can... per una cantant coneguda. És el Dime niño de quien eres i Rosa López. Dime niño de quien eres Todo? Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestido de blanco. Los cánticos de, de mi, tierra, mi tierra y viva el niño Jesús, Jesús. Que, que nace una noche buena. Aquesta és la rossa de Operació Triunfo 1? Sí. Doncs quin canvi que ha fet, no? L'altre dia la vaig veure per la tele i quina diferència està, o sigui, entre com estava abans i com està ara, uh, de prima i de tot. Vols dir que està buenorra? No, no, no, jo dic que està prima, que ha canviat una miqueta, però així d'arribar a allò que ric en dos dies tampoc. Però va pel com, va bon, bon camí, no? Sí, però a no crec bon... que arribi mai a la meta. Ai, per què? Perquè el ritme de, del canvi aquest que porta... <laughs> Encara li faltan unes quantes dècades perquè pugui, perquè pugui arribar a aquesta Aquest... mida, aquesta mida desitjable, diguem. Exacte. És que volia ser políticament correcta, però que no he pogut. I, bueno, no. I durant aquestes dècades jo crec que ja serà Pansy i que ja estarà a Valleta. I ja no. Però, però no sé per què ets tan exigents si tu tampoc ets un brand pit. Eh? Eh, eh, eh, no, no et confongues. jo no dit que no me la faria. Sí, si jo conformo qualsevol cosa. Ai, ai, no ho intentis arreglar, que encara quedes pitjor, tio. Number eight! Al vuitè lloc hi ha una cançó molt tendra interpretada per una dona que no canta gens malament. Fixeu-vos, és Beyoncé cantant Silent Night. Silent night. Que maca, no? Que tendra. La cançó o la Beyoncé? No, home, no, la cançó, home. Tot i que la Beyoncé també està molt bona. És un sí. canyón. Sí? Jo... Tu calla, que t'inventes les frases! Pollastre, que ets un pollastre! Va, va, va, anem amb I al número 7 també trobem un altre grup musical molt famós. Sembla que el rotllo Nadal es alciva els cantants, eh? Doncs no és el meu millor registre, el eh? El teu el seu? El seu, ni el ah. meu ni el seu ni el de ningú. Qui canta ara? No qué canta, ahora hay que canta. <risa> vale, son quien interpretan White Christmas. Oh, yeah. Això és una merda. Ara el cantant de Quint té el seu polvazo, Però eh? què us passa que esteu tots sortits avui? Me'n queda morir de Bé, sexe, sempre, potser. No? potser? Va, number six! Hem escoltat ja a Parxís, a Rosa López, a Beyoncé, a Quint... La qualitat va en augment, la veritat. Bueno, potser ara hi ha un de eh? Perquè toca un grup per adolescents. Dios! Què escoltarem ara? Hannah Montana? Los Jonas Brothers? No, no, mai. Mai sonarà això en aquest programa. Llavors? Un altre grup que ja no està tan de moda, us en recordeu de la sèrie Rebelde? Sí Sí. Doncs els protes també eren cantants i van fer aquesta versió del campana sobre campana. Superflow! Yeah. Uau, sí, superflow! Super, super! Eh, us estàs burlant de mi o què? I ara! Uah, són uns cabrones. Number 5. Ja som a l'equador de la llista i què hi trobem? Doncs una cançó que li volem dedicar a una persona important que ha passat per aquest programa. No, no és l'Adrià Guillot, aquest no, ja no li, li van dedicar faltaria. al Clavelitos al darrer programa. És el nostre ex-tècnic, en Marc Auger, aquell noi que va passar a un lloc millor. El torn de matins, no pensa que va morir, eh? Des d'aquí, amb aquesta cançó, li volem dir que encara el recordem. <laughs> per a tu, Marc, alegrebiata. Ai, Marc. Wish you a little Christmas, wish you a little Christmas and a happy new year. Yeah! Cau molt aquesta Nadala, eh? Pases, com es diu la cançó? És que amb el rotllo que t'ha de dedicar-li a en marxar ens ha oblidat dir-ho. És el We Wish You a Merry Christmas, tot un clàssic, home. Number four! Què toca ara? Més nadales de merda. Més famosos cantant nadales. No, bueno, sí, Nadal·les sí, però no, no sé si els d'ara són famosos. Jo no els conec, vaja. Són els pastorets rock sí, cantant. Sí, són molt bons. Sí? Bueno, sí. cantant, els, les dot van tocant. Les dot se tocant. Ja has el Déu infant, fill de Maria. Ja has nat el Déu infant, fill de Maria. Fill de Maria. Araís? Sí, els pastorets Rock de tota la vida. Ja no que no coneixes els pastorets rocs. Famosíssims, oi? I tant, però sí, tranquil·la, tu tranquil·la, que tots de Tiana, però no vas caure allà per equivocació, tu hauries de ser d'ahir. Que dius, Barra, no t'entenc. Tu li has de fora. No t'entenc. fora. Però què dius? Perquè no t'enteres No. No us ho has d'haver Ella només coneix les de Telecinco i els de Salsa Rosa. Oh, guai. Bú, guai. arribem al top 3 d'una vegada. D'una vegada. Veus? D'una vegada he dit. Númer 3. A la part baixa del podi hi ha una Nadala molt divertida. Ja més divertida que és més divertida encara si la canten com ho fan aquests nois. Espera, espera, espera, espera. Això no és del esta esta no, no? Això és el que em sona. Segur que ho diu a la Nadala, que sigui original, això. Què et passa, Ferran? Estàs raro. A mi que aquest, l'esta sí, esta no... A veure, insinues que els pastorets que van a batlem els imulen les pastilles? Jo no en sé res, eh, i el Ferran tampoc. Ho diu la Nadala. Però vosaltres podeu opinar o si creieu que els pastores es prenen estupafaents o no, si creieu que no que potser es ficaven altres coses entre ells que eren noves filletes jo he tingut un somni avui super psicodèlic, psicodèlic després, gràcies Ferran i ara, anem per tu amb la plata, la de Nadala més popular del nostre país i com a Nadala popular posem-la a la seva versió original res de grups coneguts i ritmes pops escoltem-la tant com ha de ser Nascut d'un minyon, ets ros i blanquer, ets i blanquer. Fins ara veig Maria, És nat en una establia. Fum, fum, fum. Veieu? Ens doncs, la sabem tots. Que gran que és el fum, fum, fum. Sí, però... Però més gran és la propera cançó encara, fixa'n tu. Number one! I aquesta setmana la Nadal, la guanyadora, és... Jingle Bells i... Ja... Ai, què passa? Un altre cop, un altre cop. Un altre cop. No, oi! Jingle Bells! Ah! Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr <risa> Jingle Bells! Ah, va va, tira un altre tira, un altre! Tira, en serio, no? Tira! Jingle, Jingle Bells! I aquí la... Ja està, aviam, tampoc <risa> no juguem. treu el botonet, Jingle vale. Bells! Ja, ja, ja. I <risa> ja, aquí la teniu a la seva versió Dents, perquè us animi les festes! Collons! Yeah. M'agrada molt. Sí, aquesta no està malament del tot, eh? Ho, ho, ho, ho. Llavors, que conforma tots amb els resultats? Sí! sí. sí. Així m'agrada. Doncs amb això acabem el que ve abans. Us deixem amb el jingle bell dance, però no marxeu perquè després de l'avanç informatiu tindreu el que ve després. Fins ara! Adeu, adeu! adeu.